Cele șase lebede De frații Grim Odată, un rege vâna într-o pădure mare Și urmărea un animal cu așa patimă Că nici unul dintre soțitorii lui Nu se putea o ține după el În Amurg, regele se opri și privi în jurul lui Nu mai cunoștea locurile Se rătăcise Căută zadarnic o potecă să iasă din pădure Dar nu găsi niciuna atunci, văzut venind spre el o femeie bătrână care clătina din cap Era o vrăjitoare Mătușă dragă, îi se adresă regele N-ai putea să-mi arăți un drum ca să iesi din pădure? Ah, oh, cum nu, măria ta, răspunse vrăjitoarea Aș putea foarte bine, dar cu o condiție pe care dacă n-ai să o respecti nu vei mai putea niciodată să părăsești locurile acestea Și vei muri de foame Și care-i mă rog condiția? Zise regele Eu am o fică Spuse bătrâna Care e așa de frumoasă Cum nu se află alta pe lume Și dacă primești o ei de nevastă Și să o faci regina Eu am să-ți arăt drumul ca să ieși din pădure Cuprins de frică Regele se învoi, iar bătrâna îl conduse spre căsuța ei, unde, într-o încăpere, lângă vatră, stătea fica ei. Fata îl întâmpină pe rege ca și cum l-ar fi așteptat de mult și el văzu bine că era într-adevăr frumoasă. Dar regele nu știa de ce nu-i plăcea și de ce, când se uita la ea, îl treceau fior de gheață. Nu a avut însă încotro, lua fata pe cal, bătrâna le arătă drumul și plecă spre palat, unde făcu un untă mare. Regele acesta mai fusese odată însurat și avea de la prima nevastă șapte copii, șase băieți și o fetiță, pe care iubea nespus de mult. Cum se temea ca nu cumva mama lor vitregă să se poarte rău cu ei și să le aducă vreo supărare, îi duse într-un palat ascuns în mijlocul pădurii. Palatul era bine ascuns și drumul spre el așa de greu de aflat că nici el nu l-ar fi găsit, dacă o femeie isteață nu i-ar fi dat un ghem de sfară fermecată când îl arunca înaintea lui, Ghemul se desfășura și arăta drumul. După ce i-a ascuns acolo, regele a început să lipsească de acasă, pentru că se ducea să-i vadă. Regina deveni curioasă și vru și să știe ce face soțul ei singur în pădure. Îi dădu slujitorului care îl însoțea pe rege mulți bani, iar el îi dezvălui secretul, vorbind i despre gemul fermecat care putea să-i arate drumul. Acum... Ea nu-și mai găsea liniștea tot gândindu-se cum să ajungă acolo unde se ducea regele aruncând gemul. Între timp, făcu niște cămășuțe albe și cu suuni ele și ceva vrăși pe care le știa de la mama ei. Și când, odată, regele era plecat la vânătoare, luă cămășuțele și se duse în pădure. Iar gemul îi arătă drumul. Copiii care puteau să vadă de departe când venea cineva spre palat, crezură că iubitul lor tată și săriră în sus de bucurie, repezindu-se să-l atunci, ea aruncă peste fiecare câte o cămășuță și când trupul le atins, se prefăcură îndată în lebede și zburare pe deasupra pădurii nu se știe unde. Dar fata care nu alergase spre ea scăpă nevătămată, așa că, fica vrăjitoarei, mama lor vitregă nu știa de ea. A doua zi, regele se întoarță de la vânătoare și se duse să-și vadă copiii, dar când ajunse la palat, nu mai găsi decât pe fată. Unde sunt frații tăi?" O întrebă regele Tată, au plecat și m-au lăsat singură Apoi, îi povesti cu lacrimi în ochi Ceea ce văzuse de la fereastra palatului Cum frații ei fuseseră prefăcuți în lebede și zburaseră Și arătă câteva pene căzute în curte pe care ea le culesese Regele se întristă foarte tare Dar nu se gândi nicio clipă că regina e făptașa Cum se temea că fata ar putea fi răpită, hotărâ să o ia cu el Fetei însă era frică de mama ei vitregă și îl rugă să o mai lase măcar în noaptea aceea în palatul din pădure. Biata fată gândea în sinea ei. Nu rămân eu mult aici. Vreau să mă duc să-mi caut frățiorii. Și la căderea nopții fugi din pala direct în pădure. Merse toată noaptea și apoi toată ziua următoare până ce obosi așa de tare că nu se mai putea ține pe picioare. Atunci văzu o colibă. Intră în ea, și găsi o încăpere cu șase paturi Dar nu vrut să se culce într-unul din ele Ci preferă să se întindă pe dușumea goală Și să petreacă acolo întreaga noapte Îndată ce soarele a puse Auziu un fâlfâi de aripi Și văzu șase de intrând pe fereastră Ele se așezară pe podea Și începură să sufle una asupra alteia Până când le căzură penele Iar pielea lor arăta ca niște cămăși albe atunci, fata a văzut că lebedele erau frații ei, așa că ieși de sub pat și bucuroasă îi întâmpină. Dar nici frații nu erau mai puțin bucuroși când își văzură sora. Însă bucuria nu durează, cum se știe mult. Ei îi spuseră fetei. Nu poți, rămâne aici surioară. Ăsta e adăpost de hoți. Dacă te găsesc aici, când vor veni acasă, te vor ucide cu siguranță. Da, dar voi nu mă puteți apăra? Întrebă ea surprinsă. Nu, deoarece nu ne putem lepăda penele de lebădă, decât pentru un sfert de oră, la găderea serii. Atât avem noi în fătișarea omenească, după aceea ne prefacem iar în Lebede. Surioara plânsă și zise. Și nu puteți fi salvați?" Ah, nu!" răspunsă răiei. Condițiile salvării noastre ar fi mult prea grele. Tu ar trebui să nu vorbești și să nu râzi vreme de șase ani." Și în acest timp să coși pentru noi cămăși din florile care poartă numele de ochiul boului. Dacă scoți un singur cuvânt, toată munca ta devine de prisos. Și cum terminară de spus acestea, sfertul de oră trecând, ei își în înfățișările de lebede și zburară pe freastră afară. Fata însă luă hotărârea să-și scape frații de blestem, chiar cu prețul vieții ei. Părăsi coliba și se duse în mijlocul pădurii. Se urcă într-un copac înalt și își petrecu noaptea acolo. A doua zi plecă mai departe. Culese multe flori de ochiul boului și începu să le coasă una lângă alta. De vorbit, nu avea cu cine, iar să râdă nu-i venea. Așa că stătea într-o poieniță și își vedea atentă de lucrul ei. Petrecuse deja o bucată de timp acolo, când se întâmplă ca regele țării acelea care ieșise la vânătoare, ajunse împreună cu tovare și lui sub copacul în care stătea fata și cosea flori. Ei o strigară, întrebând-o cine este și ce face acolo, dar nu primirea niciun răspuns. Vino la noi! Nu-ți facem niciun rău! Fata clătină din cap. Cum tot o să căiau cu întrebări, ea le aruncă jos colierul, gândind că se vor mulțumi cu asta și o vor lăsa în pace. Dar ei continuară să o cheme jos și atunci ea le aruncă și centură. Și cum nici asta nu ajută să scape de ei, le aruncă și jartierele. Apoi, unul câte unul toate lucrurile pe care le avea, până când, rămase doar în cămașa de pe ea. Dar vânătorii nu se lăsară. Unul urcă în copac, o luă cu forța de acolo și o duse la rege. Cine ești și ce făcea făceai în copac?" O întrebă regele, dar ea nu scoase niciun sunet. Regele a început să o întrebă în toate limbile pe care le știa ea însă tăcea ca peștele în borș dar cum era neasemuit de frumoasă regele se îndrăgosti lulea de ea. îi puse mantia lui pe spate o lua pe cal și o duse la palat acolo îi dădu haine de prințesă și ea strălucea acum ca un juvaier de preț în lumina soarelui de vorbit însă nu vorbea o așeză lângă el la masă și îi plăcură manierele ei alese așa că îi spuse Vreau să mă căsătoresc cu tine și numai cu tine Și, într-adevăr, la câteva zile a avut loc cununia Regele acesta însă avea o mama furisită care nu-i plăcea deloc Nora și mereu o vorbea de rău Cine știe de unde o mai fi și stricat asta? Nici să vorbească nu poate! Zicea soacra Numai a regină n-arată nenorocita. Și multe altele asemenea boscorodea furisită la un an de la cununie, regina a duse pe lume primul copil. Cum fiul ei nu era acasă, mama soacră fură copilul reginei în timp ce dormea și murdări fetei gura cu sânge. Apoi îi spuse fiul ei că nevasta lui mănâncă oameni. Regele însă nu vrut să o creadă pe maică sa și prințesa rămase mai departe nevătămată, cosând la cămășile din ochiul boului. Din nou rămase ea grea, și din nou ticăloasa de soacră îi răpi copilul. Cu toate acestea, regele nu-i dădea crezare mamei, spunându-i, Mamă, e prea bună și credincioasă ca să facă ce-mi spui tu. Dacă n-ar fi mută și s-ar putea apăra, atunci s-ar vedea clar nevinovăția ei. Dar când și la a treia naștere soacra copilul și-o acuză din nou pe regină că l-ar fi mâncat, iar aceasta nu se putu apăra, regele nu mai avu cotro așa că trebuie să se ducă în fața judecătorilor cu nevasta lui și aceștia o condamnare la moarte prin ardere pe rug. Ziua în care sentința trebuia să fie pusă în practică era tocmai ultima zi a postului tăcerii, ultima zi în care, ca să-și salveze frații, fata nu avea voie să vorbească și să râdă. Cele șase cămăși din flori albe de ochiul boului erau gata, numai uneia îi lipsea mâneca stângă. Când rugul pe care urma să fie arsă fu aprins, ea ținea cele șase cămăși pe braț și aștepta să apară cele șase lebede. Și, într-adevăr, deasupra capului ei, începură să fâlfâie aripile lebedelor. Apoi, păsările se lăsară în jos ca să își ia cămășile și cum le atinseră, penele de lebă de căzură și frații ei apărură, puternici și frumoși. Numai celui mic îi lipsea o mânecă. Așa că rămase cu aripă de lebădă pe spate Se îmbrățișară Se sărutară de bucurie Iar tânăra soție se duse la soțul ei Ce rămăsese uluit și zise Dragul meu soț Acum că mi-am dezlegat frații de vrajă Pot să vorbesc și să-ți spun că sunt nevinovată Și că fiii noștri au fost furați de mama ta Atunci judecătorii curții O condamnară pe soacra ceaticăloasă La ardere pe rug În locul norei Regele, regina și cei șase frații ei trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.